ilivyo baka nimbo baka mshauri wa gavana wa mkoa huo anayehusikana masuala ya kijamii anasema kwa hali hiyo huzua mara kadhaa kesi za mizozo ya ardhi anasema kurudishwa na kuona raia wameanza kufuata mpango wa uzazi wa majira na badhi ya raia wakazi wa mji mkuu Bujumbura wanasema ongezeko la idadi ya watu na athari kwenye hali ya raia na taifa Walezo ngumza kwenye kipazi sauti chakituwe kijumatatu hii wanayomba serikali kweka shiria itakayo ainisha idadi ya watoto isio uzidishwa hawa nibadhi ya raya jijela bujumbura tuwasikileze. Ni matatizo kwa sababu kitizama unakutana kuna watoto wengi wenye wanatemea barabalani. Ile sasa ni tatizo ambao inaonesha kwa amba kwa kifamilia kuna tatizo. Kwa sababu Mutoto akishaona kwamba kwenye kifamilia hakuna amani au hakuna totote Mutoto ya naramua kuenda wapi kuenda balabalani Kwa hiyo na hiyo ni kitu ambao yani kinaleta tatizo mingi Kwa hiyo wito ni kufahamisha wazazi na government kutia wa reglement ya kukataza au watu ambao wana uwezo wadue gisi ya kuzikinga na gisi wakufanya planning kwa kutaka watu wapunguke yani watu wakiendelea unakutana na chenyeba na kura hiyo sasa ndo kitu unakutana ni tatizo mingi sana uku kwenye inje yetu. Kwa onye kufunga pinguza maisha o waniwalisha kufanya yu pinguya maisha unanaje ni vizuri kwa kusema onge kwanza kuhusu gisi watoto wani wataza minaza ikasaidia hosema watu wasendelea. Yes, ni vizuri waikale labde ya kufanya iyo Kwa sababu, unakutana labda hauna maongezi mazuri. Yani kuna katika watu awiri, umuaya nakuambia mimi nataka watoto kadaa katoto kumi, watoto tanu. Alakini kuesabia uh, uwezo wawu unakutana ni kidogo. Kijangu mimi naona kama uh, ukua uingi wa watu. biko na mazara eh, katika yisi na ishi kwa sababu. Ik heb een video gemaakt ik heb na, de video's heb ik heb gemaakt over de ik de die heb die ik heb gemaakt over de die ik heb gemaakt de video's ik heb ik de heb ik heb ik ndeze kusaidia sana kwa sababu vizuri kiviyangu minaona kama watu wanataka kufunga pingula maisha wafadhali wananza kwanza wanaikafasisi wanaongea kwa hususi maisha na pasho kwa wanapanga Afu wanapanga nombro ya watoto kamani wa 3 kamani wa 2 basi tukirejelea sauti ya Rais wa Jamhuri ambapo anasema kwamba ungezeko la watu ni swala ambalo wa Burundi bado wanapuzia Raisi wa Jamhuri Anatolia Witwana Nchi kutozaki holela wakijikita nyuma ya mradi wa serikali wakuzabila malipo kata kipindi alichoendesha kwenye uwanja Intwari Disemba 29 mwaka jana 2021 Rais Evariste Ndaishimie alkumbusha kwamba hali hiyo inapelekea watoto kwa wengi madarasani na kuzua uzito kwa kwa kuwekea akiba ya uzeni raya. Tumsikilize anatafsana mzee Jean Dodie Irakoze egurilanaje abantu watu ni swala ambalo watu hupuzia huwa na shahudia mtu watoto wa watoto wa 8 napofikia shule anafika anawatafuta binamu wake ndugu zake kutaka watoto hao akidai kuwa amekosa uwezo wa shule ulipowaza kumufahamisha kwamba ndiye atalipa shule ili ajiandae shule zimekuwa chache kutokana na kuwa tunataka watoto wote waende shule lakini watoto ni wengi mno ni niwafahamishe kwamba nchi idadi ya raia wanaelekea kuwa wengi kuliko taifa lao hata Mungu alipoumba altazama wenye wanaeneana na ardhi unapozidia vile Mungu alikupa ni pale wanasema umepewa kipande ila unachukua vyote fahamuni kwamba taifa la Burundi halipan Ki. Mwaze kufikilia namna ya kubuni mfumo mwingine Wamaisha iwe katika kilimo au ujenzi wa holofa Swala laongezeko la watu naomba kila laia alichukue kama swala lake Kutokana na kuzaa bure wazazi ndomu nafika mnazaa zaidi Utazaa wewe kisha laia wengine ndiyo wakuleleye na wewe walipie Mfahamu kuwa taifa linaondwa na laia pasipo kuwa na pesa tutakufa sote kama wanyama nitowe ushauri ongezeko la watu niliwona niswala nina husu kila laia wa burundi kuna wale ambao wameanza kuomba kuwepo kwa sheria dhidi ya mzazi mwenye kujifungua watoto wengi atukuliwe hatua kuna watu ambao wameanza kutoa ombi hilo kwenye maisha laia niswala gumu muno pindi watu wamekuwa wengi kuandalia penseni inakuwa vigumu inakua Ndo mana mafukara wanakuwa wengi, wezo unafika unakosekana kutokana na kwamba raia wemekua wengi kuliko taifa. Keso pasiwe watakao sema kwamba viongozi wa taifa wameshindwa wakati nisisi raia wa Burundi ambao tuko tunazua uzito. Na tukendele na tarifa ni kwa mba kina mama amba wanetikia mpangwa uzazi wa majira badu wa chache nchini burundi Dr. Donavine Wimana mkurugenzi mtendaji wa kitocha burundi cha ustaye wa familia anaripoti kuwa zaidi ya warundi alfu arobaini wa mirikudiwa na kitu abubeef kuzingatia mbinu hizo katika kipindi cha miaka mintiatu ilopita kuwa uchache huo wa kina mama unausia na na ukosefu wa hamasa na wanawake njia za uzazi wa mpango aliongezeka kutoka laki mbili, hadi laki tanu. Yani zaidi ya silimi hamsini toka mwaka alfumbili kuna sabadimushoni mwaka wa alfumbili na eshirini. Mkugenzu wa mpango wa kitaifa wa afya uzazi anainda chai sabaha. Ana washauri wanawake kutumia njia hizo na kushauri ya na na vitovia afya wakati panazuka madhara badala ya kufuata uvumi. Andele ana kusemwa kwamba wanatumia. Wanaendelea na kwa masichara ya kupitia hudumu wa afya ili kufikia asilimia stini ya wanawake wanatumia njia hizo ifikapo mwaka wa alfumbiri na thalathini Bada mapu kidogo tunaendelea Lejo isanganiro ni kiboko yao Ongeze kola idadi ya watu ni rasili mali kwa nchi iliojipanga viema anasema katibu mkuu baraza la kitaifa la makanisa nchi ni burundi kulingana na mchungaji silvestri bizimana badia warundi huwa wafikiri mustakabali wa watoto wawo kabla ya kuwaza anapendekeza kwa wakristo wa burundi kutumia njaza asiliza uzazi wa mpango kwa wale walio na uwezo na anayomba serikali kuzingatia mabadiliko ya huduma ya bure ya uzazi ili kuzuhia uzazi usiona wajibikaji. Tumsikilize, anatafisana mwzetu, etiene mani rakeza. Mburundi kiwazo kshiku ilia na chukia baanhu, kiriho, ningorane Nchini burundi kuna tatizo raongezeko la watu Niswa langumu, watu wanazaa kiolela Watu wanazaa kwa kuzaa tu Na kueza kutupa watoto barabarani na kuzua matatizo Namu na watu wanaongezeka, ndivyo panakuwa matatizo Katika shule watoto wanakuwa wengi madarasani Hadi wanakosa madawati na katharika na badai kuwa tatizo kwa serikali pangerikuwepo miladi lasmi ya maendeleo na watu wakafanya kazi hata muladi wakujifungua kwa bule na kutoona uzito wakulipa kuduma ya usitharini kwa kuzaa watoto wengi kuna perekea uchumi wa taifa ndipo kwa maheria yibitarigihe wavyabana menshi mituma butunzi bwikuhugu bovura nibibazo nibaza ko hakwi kugera gihereta ikavuga kuti kwamba itafikia kipindi serikali tasema idadi ya watoto ambao itasaidia kwa kutifungua kaburi kama watoto watatu au waine hali hiyo itaperekea wale ambao haan, wanajifungua haan, watoto wengi na kuatupa barabarani kut kukana na uzito. wakati wakuchifungua, watafika wanaepukana na muundo huo na kuweza kuzaa watoto wachache ambao wataweza kutibisha na kuwapeleka shuleni sisi mfano mzuri wa, wa uzazi bora ni kudhibiti milioni dini pakiemo kanisa la katoliki hawakubaliani na mpangilio wa kisasa wanakubali pamoja na dini zingine mfumo wa kudibiti mwili kama ilivyokuwa katika biblia lakini hata hivyo wakati wa kutoa mafunzo huwa tunawaonyesha mifumo yote pamoja tunawaonyesha mfumo bula ambao hauna madhara unaona linziza yobi ni atangara na jamii ya waislamu nchini Burundi komibu komibu inahamasisha mpangilio wa uzazi bora kupitia maelewano kati ya wanandoa Kwa jumu ya hiyo, serikali inapaswa kuzidisha miradi, inasaidia raya kujikuwa mwaki uchumi. Sheikh Shaban Ali, kiongozi wa jumu wa waisilamu chini Burundi, tumsikilize. Ili watu wasizidi kuongezeka, kuna njia mbeli. Njia ya kwanza ni kuziwia uzazi kabisa, kufunga uzazi moja kwa moja. Na njia ya pili ni kupanga uzazi, yani uzazi wa majira. Sasa sisi katika waisilamu, kuziwia uzazi moja kwa moja, Habikubaliwi wala hayuhusiwi e, Kwa sababu Ispokuwa kwenye hali moja Tu ispokuwa wakati moja Ikiwa kama mama mjamzito Au mama mwenye kuzaa Akiwana kwamba akiendelea kuzaa Pengine inaweza ikamletia mazara Inaweza ikamletia kifo katika maisha yake Hapo huyo anarusua Kufunga uzazi moja kwa moja e, Lakini katika uislamu Tunarusua kupanga uzazi Kupanga uzazi manake Ni kuzaa kwa mpangilio Mwenye unajipangia kwamba Mimi kila bada miaka mine nita kuwa nazaa Au kila bada miaka mitatu nita kuwa nazaa Hiyo katika usulamu inaruhusiwa kabisa Uwenye kunyunyesha watoto Wawanyunyesha watoto zao Miaka miwili yenye kuenea Ukeisabia miaka miwili yenye kuenea Mnaki ni miizi 20 na miine Ndiyo miaka miwili Na ukeisabia miizi 9 ya mimba Inakuwa ni karibuni miaka mitatu na kidogo Kwa hiyo hii ae natonesha kwa mba tunarusiwa kupanga uzazi Na vile vile kitu ambacho tunachurusiwa ni kuwa mtu unapokuwa unafikiria kuowa Au unafikiria kwa mba siku flani nita kufunga ndoa e, Unatakiwa vile vile kuweka mipango kuweka mipango ambako huko baadae uweze kuwa na nafasi nzuri ndoa yako utapuwa kusiwe kuna matatizo kwenye uwezo dini meweka waze kwa mba mtu anaowa pale atapu na uwezo wakueza kumulisha mwanamuke na raya wa Burundi walikuwa wanazidi milioni kuminambili mwaka wa alfumbili kuminatisa na kadiriwa kuwa zaidi ya milioni shinambili fikapu mwaka alfumbili ishirini Takumi mwizu zinatole wanata sisi na husika na kutuwa takwimu katika mpangilio watoka mwaka alfumbili na kumi hadi alfumili na kumi hadi alfumili na amsini Omer Nduwayo. Ongizekula watu lilithihirika nchini Burundi tangu inchi ipate Uhuru mwaka wakumina tisa mia sitina mbili. Enzi hizo raya wa Burundi walikuwa kwenye idadi ya milioni mbili na mia tisa elfu mwaka welfu mbili na kuminatisa takwimu ziliashiria raya wa Burundi kuwa kwenye idadi ya zaidi ya milioni kuminambili kama ulivyokuwa utabiri wakitocha takwimu nchini Burundi istebu kwenye ukubwa wa kilomita mraba kulikuwa kukiishwa tu mianakumi mwaka wa elfu mwaka wa elfu eneo lenye ukubo hiyo, na mna hio lilikuwa lichehifade watu mianne yani ongezeko linelokaribia 4 takupe hizo zinategemea watu elfu kuwa wakiongezeka kila mwaka mwaka huo wa elfu mbili nakumi kaya maja iliku kuwa kehesabu wa na familia wanaokaribia watano kasi hiyo ya ongezeko la watu kadri miaka ilipopita inachimbuko kwenye uzazi mkubwa unaodhihirika nchini Burundi takwimu zinazotolewa na shirika la kimataifa UN Zinashiria kuwa mwanamke mmoja alikuwa na watoto zaidi ya 7 enzi za miaka ya 1980 idadi zilizorejia nyuma kidogo hadi watoto sita kwa mwanamke mmoja miaka ya elfu na kumi na elfu mbili hizo zinaifanya inchi ya burundi kuwa mwoja ya inchi saba zinazoshika hatamu kiuzazi. uzazi takuimu nyingine zinazotolewa na mradi wa uzazi wa mpango kitaifa peneser zinabaini kuwepo ongizekula watu wanautumia njia za uzazi wa mpango tangu muaka wa elfu mbili hadi elfu mbili na hali ambayo huenda ilisababisha kasi ya ungezekula watu kupungua kidogo nchi Burundi. Takwimu hizo zinaeleza kuwa wanawake wanautumia njia hizo walitoka kwenye asilimia 18 muaka wa 12 na hadi kwenye asilimia 38 muaka wa 12 na kuminatano kuhusu kiwango cha chavifo kilichopungua na matumaini ya kuishi mdamrefu kuongezeka takwimu hizo zinaeleza kuwa chance zo ni mpangilio wa miradi ya afya iliyosonga mbele nchini hasa chanjo za watoto matumaini ya maisha marefu kwa Warundi yalitoka kwenye miaka 42 mwaka wa 1960 hadi kwenye takriban miaka 60 mwaka wa 2019 takwimu za istebu zinaashiria kuwa endapo uzazi hautapanda kiwango Warundi watakuwa wakihesabiwa kwenye Saidi ya milioni yishinambili yani watu niya saba yishinanane kwenye kilomita muraba mwaka wa elifumbili na hamsini. Shukran Omer Nduwayo. Ila tu tukwa nchi ya Burundi ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya watu katika nchi wanachama wa jumu ya Afrika mashariki ikiwa na ikadiriwa kuwa na watu takriba miya tatu kumi kwenye kilomita moja mraba ikija nyuma ya nchi ya Rwanda ambayo ikombele ikiwa na idadi ya watu zaidi ya miya ine kwenye kilomita mraba moja na kwa kuitimisha taifa bari ni kwamba Serikali inapaswa kushauriana na watala mkatika nyanja tofauti kabla ya kuchukua hatu wa ili kudhibiti idadi ya watu wanaongezeka nchini burundi. Hayo ni maoni ya Everest endaishimie mtala masuala ya ongezeko la watu akiwa pia mhathiri kwenye chokiku. Kulingana nae ni jambo lisilo eleweka kute, kumtendea sawa mzazi wa, mtotu, wa watoto wa wili na yule wa watoto kumi katika sere ya matunzo ya bure kwa akina mama na wanajifungua na watoto walinye chini ya miaka mitano wanaosoma, wanaotibiwa bure pamoja na wale wanaosoma bila malipo na hadi hapa mpenzi msikizaji lazi ya dasi na ispokuwa tuini kuteremisha nanga ni nyote ambao, umetega sikotanga mwazwa di mwisho Nimeskuria fundimitambo ambaye ni tuwezeshe sauti zako kufikia kasi na kaseurolango dina Moize Misago na kutakieni mchana mwema kwa akhirini